Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea C040 și 7 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus că aceste lecțiuni sunt pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, deoarece sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset,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 buta cu prilejul versetului 9 al epistole al lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, cărui vom da citire de îndată ce vom isprăvi mai întâi relatarea întoarcerii la Dumnezeu a unui soț necredincios. Citeam astfel undeva că la sfârșitul unei ore de rugăciune, o credincioasă a rugat pe cei prezenți din adunare, să se roage pentru soțul ei, care niciodată nu să nici măcar să vină la biserică. Pastorul a spus ca imediat toți să se roage pentru acest caz. S-au înolțat rugăciuni foarte serioase și insistente. Soțul respectiv, care își iubea soția, obișnuia să o aștepte mereu la terminarea adunării. Când a ajuns la ușă, adunarea încă nu era încheiată. Dumnezeu l-a îndemnat atunci cumva să deschidă ușa și să se strecoare neobservat în sală. Până atunci, niciodată nu făcuse așa ceva, obișnuia să stea afară la ușă. Acum însă, luase loc și el pe scaunul de lângă ușă înăuntru și a putut auzi rugăcinile care se înălțau la Dumnezeu pentru el. Pe drum, la întoarcere, a întrebat pe soția sa cine a fost omul pentru care s-a rugat adunarea. La care soția i-a răspuns simplu, ei, era soțul unei colege. Sunt convins că omul acela se va converti, Dumnezeu trebuie să asculte asemenea rugăcini, a completat el. Puțin mai târziu, i și-a întrebat din nou soția, știi ce, spune totuși, cine este bărbatul pentru care v-ați rugat? Soția a răspuns și acum ca mai înainte. Când s-au culcat, însă, soțul n-a mai putut dormi. S-a trezit în el regretul pentru păcate și pocăință și a trezit soția și a cerut să se roage împreună cu el, predându-se Domnului chiar în ora aceea. Dragii mei, acest exemplu ne arată clar că Dumnezeu lucrează în timpul când ne rugăm. Dumnezeu putea să îndemne pe acest soț să intre în casa lui Dumnezeu mai mult, dar nu se știe dacă intrarea lui... Ar fi avut vreun rezultat. Dumnezeu a găsit cu cale să-l aducă tocmai când se înălțau rugăciunii pentru el. Când ne rugăm, să știți, Dumnezeu ne poate ajuta în treburile noastre și ne poate întări în hotărârile noastre. Aș vrea să facem o observație asupra soției credincioase. Vedeți dumneavoastră, se prea poate ca omul acesta chiar necredincios fiind să fie cu ceva trăsături alese prin faptul că își iubea soția credincioasă, nu împărtășea părerile ei cu privire la credința în Dumnezeu și totuși o iubea. Pe de altă parte însă vreau să remarcăm în chip deosebit caracterul acestei credincioase. Hotărât lucru, ea se purta foarte frumos cu el și îl determina să o iubească chiar dacă el avea însușirile acestea deosebite ca om din lume fiind. Felul în care i-a răspunse la întrebarea pe care soțul i pune atunci când a întrebat cine era cel pentru care vă rugați ne arată iarăși un caracter foarte ales al soției. Multe am văzut eu din soții din acestea credincioase care se poartă Tare necuvincioși și nepotrivit cu soților necredincioși, și multe ar fi zis, pentru tine, mă păcătosule că nu vrei să te păcălești odată, de ce nu vii și tu la biserică și lucruri ca acestea? Nu, nu i-a răspuns așa. Credința aceasta avea atâta încredere în Dumnezeu încât lăsa ca, într-adevăr, Dumnezeu să lucreze. Ea știa foarte bine că a încredințat lucrarea aceasta în mâinile Domnului și că Domnul va lucra și îmbărbătată fiind și de rugăcinile celor din adunare a rămas atât de liniștită și a vorbit așa de frumos încât nici măcar nu i-a atras atenția, nu l-a lăsat să înțeleagă că era vorba despre el. Ce atitudine cuvincioasă, cu minte și potrivită de adevărată credincioasă a avut această soție. Nici nu este de mirare că Dumnezeu a lucrat cu atâta putere la inima soțului unei astfel de soții credincioase. Haideți să învățăm și noi ceva de aici. Să ne rugăm cu tot focul inimii la Dumnezeu pentru soții, soțiile, copiii, părinții noștri, rudele noastre, prietenii noștri și pentru cine ar fi. Să ne rugăm cu tot focul inimii la Dumnezeu pentru mântuirea lor și apoi în relațiile directe cu ei să ne manifestăm ca adevărați credincioși care avem încredere în Dumnezeu și îl lăsăm pe el ca la timpul și la vremea lui el să lucreze și apoi să mai învățăm ceva. Să ne rugăm împreună cu alții, să ne rugăm împreună cu doi, trei credincioși care suntem în prejur, cu care ne cunoaștem mai bine și apoi neapărat să aducem toate problemele acestea de rugăciune și în cadrul bisericii sau adunării pe care o frecventăm. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc! Ce minunat este că ne putem adresa ție cu toate problemele vieții și tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, tu lucrezi. Ajută-ne să învățăm să ne încredem deplin în tine, cu toată credința, cu toată nădejdea, cu toată speranța și cu toată bucuria, să-ți aducem ție la cunoștință nevoia de mântuire a celor dragi ai noștri, a celor din jurul nostru și apoi să așteptăm, Doamne, cu răbdare ca la vremea Ta Tu să lucrezi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat frați și surori Ne-ai dat și o comunitate, o biserică, o adunare la care mergem Și acolo putem fi sprijiniți și de rugăciunile lor Ce haruri mari sunt partea noastră a credincioșilor Vrem să învățăm, Doamne, să ne încredem în Tine Și apoi să învățăm ca și credința aceasta Să ne purtăm cu viincios cu cei de lângă noi Chiar dacă nu se poartă ei frumos cu noi Noi să ne purtăm cu ei ca și niște viitori creștini ca prin aceasta să-ți mai multă posibilitate să lucrezi tu direct la inimile lor, chiar și prin atitudinea și comportarea noastră. Te rugăm să binecuvântezi mesajul care ne stă în față și, în timp ce îl ascultăm, să fim și mai înviorați și mai încurajați, să ne rugăm cu stăruință pentru mântuirea celor din jurul nostru, să-ți încredințăm ție această lucrare și, atunci când tu o vei împlini, să culegi slavă, laudă și mărire, iar noi bucurie pentru împlinirea lor.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 În versetul precedent, de fapt, la versetul 7 deja, el spune, Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. La versetul 8 zice, Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar... Spune el aici în versetul de astăzi, dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Dragii mei, căsătoria a fost rânduită de Dumnezeu pentru om ca prin ea să se înmulțească, să trăiască în sfințenie și să fie fericit. Aceste trei laturi principale ale vieții se pot împlini numai prin căsătorie. Necăsătoria este o excepție, căsătoria este o regulă. Nu toți oamenii credincioși pot face excepție de la regulă, dar cine o face pentru Domnul o face, cine nu o face pentru Domnul nu o face. Fie căsătoriți, fie necăsătoriți, credincioșii să nu urmărească folosul lor ci folosul lucrării lui Dumnezeu. Legea vieții este căsătoria. Cine însă poate trece peste această lege ca să slujească mai bine lui Dumnezeu, acela se va bucura de o binecuvântare deosebită din partea lui Dumnezeu și de un rod câștigat mai ușor pentru lucrarea Evangheliei. Spune aici cuvântul, este mai bine să se căsătorească decât să ardă. În orice situație ar fi, credinciosul Domnului Isus trebuie să urmărească ceea ce este mai bine pentru lucrarea lui Dumnezeu în el și în afara lui. Dacă stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, credinciosul va putea face deosebire ușor între bine și rău și între bine și mai bine. Cine nu face binele știut, credincios fiind, va arde acum în focul suferințelor și al pagubelor de tot felul și va trebui să dea socoteală în ziua Marei Judecăți. Să ne încredințăm zilnic soarta în mâna Domnului și astfel nu vom face abateri de la ceea ce e bine. Cine s-a unit cu adevărat, cu Domnul Isus va trăi frumos și adevărat și viața în căsnicie. La versetul următor, la versetul 10 din 1 Corinten 7, Pavel scrie, Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Căsătoria este sfintă, dragii mei, ca și Dumnezeu de la care vine, Sfințenia ei trebuie păstrată ca lumina ochilor, altfel totul se dărâmă. Ca o cetate întărită în care viața se află la adăpost, așa este căsătoria. Ea păstrează în siguranță viața soților. Ei trebuie să întărească zilnic această cetate și să pună străji puternice la porțile ei ca să nu pătrundă nici un vrăjmaș. Dacă cetatea este zidită pe singura temelie sigură, Hristos, și dacă necurmat aerul ei este dragostea, atunci nu-i nici o primejdie. Dar dacă Hristos nu este temelia ei, toate furtunile și valurile o pot dărâma. Cum zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum când temeria se clatină, se prăbușește întreaga locuință, la fel și soții, când trăiesc în neînțelegere, se răstoarnă întreaga viață. Iată de ce trebuie veghere neîntreruptă la porțile cetății căsătoriei, căci chiar dacă este întemeiată pe stânca Hristos, ea trebuie păstrată necurmat pe această binecuvântată stâncă, căci altfel vrăjmașul scoate zilnic cărămizi și până la urmă se dărâmă. Cetatea căsniciei creștine rămâne statornică numai când toate cărămizile sunt la locul lor, cărămizile fiind credința, rugăciunea, citirea Sfintei Scripturi și când focul dragostei arde necurmat pe altarul din mijlocul cetății. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, spune aici Pavel, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Unirea păstrează fericirea în cămin. Dumnezeu dă harul fericirii și în cămin, și în biserică, și în împărăția sa, numai prin unire. Unirea cărămizilor păstrează cetatea căsniciei. Nici o cărămidă să nu se miște de la locul ei. Căminul creștin este templul lui Dumnezeu, iar sfințenia este podoaba lui. Soții credincioși trebuie să fie cu grijă vie și neîntreruptă ca nimic întinat să nu pătrundă în templul căminului lor ca să poată rămâne cu plăcere Dumnezeu în el. Unde este Dumnezeu, acolo este adevăratul bine, acolo unitatea fericită și fericirea unității. La versetul 11 din 1 Corinteni 7, după ce mai întâi la versetul 10 Pavel spune celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat, aici la 11 spune: Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul, spune apoi mai departe, să nu-și lase nevasta. Numai prin moartea trupească a unuia din soți, celălalt este dezlegat să se recăsătorească. Altă dezlegare nu găsim în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cine-și lasă soțul sau soția și se recăsătorește trăiește în preacurvie, cum găsim la Matei 5, cu versetul 30 și 2. Dacă prin neveghere s-a ajuns la o despărțire între soți, partea care s-a despărțit trebuie să se întoarcă înapoi, să se împace și astfel să-și refacă căminul. Întoarcerea la soțul părăsit sau la soția părăsită este la fel cu întoarcerea la Dumnezeu. Numai întoarcerea de unde ai plecat este calea vieții. Fiul pierdut a lăsat totul și așa a putut ajunge la tatăl ceresc. Viața creștină normală atârnă de viața de căsnicie normală dacă amândoi soții zic că sunt credincioși. Divorțul între soții credincioși nu este îngăduit decât numai într-un singur caz și acesta nu este obligatoriu, așa cum avem la Matei 5 cu versetul 32 și tot la Matei capitolul 19 cu versetul 9. Căminul creștin este raiul lui Dumnezeu pe pământ și este cu putință rămânerea în rai numai dacă se rămâne în dragoste. Lipsa dragostei izgonește soții din rai și atunci începe iadul, Încep spinii și piramida. Cine a pierdut raiul căminului, să se întoarcă la dragoste și îl va regăsi. La versetul următor, versetul 12 de la 1 Corinteni 7, cuvântul spune Celorlalți, le zic eu, nu domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Dragii mei, Sfântul Apostol Pavel, în smerenia lui, face totdeauna deosebire între ceea ce este cuvânt direct din partea lui Dumnezeu și sfaturile pe care le dă el credincioșilor. Noi însă luăm chiar și aceste sfaturi tot ca venite din partea lui Dumnezeu, deoarece el, Pavel, era una cu Dumnezeu și tot ce vorbea și lucra făcea numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ființa lui era un vas în care se afla un singur conținut, conținutul lui Dumnezeu, apa cea vie a adevărului veșnic. Celorlalți le zic eu, spune Pavel, nu domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Aici este vorba de cel care a devenit credincios după ce s-a căsătorit. Acesta să nu se despartă de soția lui care încă nu-i credincioasă și voiește să trăiască mai departe cu el. Cât privește rânduiala Duhului Sfânt cu privire la căsătoria credincioșilor, este bine stabilită și cunoscută. Copilul lui Dumnezeu să nu se căsătorească cu cineva care nu-i copil al lui Dumnezeu, pentru că acesta este un jug nepotrivit și Dumnezeu nu binecuvântează această însoțire. De citit, 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 14. Credinciosul să nu se desparte de soția lui necredincioasă dacă ea voiește să trăiască mai departe cu el. Nu este ușoară viața aceasta, dar dacă rămâne ascuns în Hristos prin credință, atunci este cu putință. Răbdarea și dragostea lui, ale soțului, vor lucra la inima soției necredincioase pe care o va atrage spre Mântuitorul Hristos. Un lucru trebuie știut. Credinciosul poate să trăiască lângă un necredincios, mai ales când este vorba de soț sau soție, pentru că el poate să rabde și să iubească. Nu tot așa este cu cel necredincios. El n-are de unde să aibă răbdare și dragoste, pentru că nu-l are pe Domnul Hristos, izvorul dragostei. Să rămânem, deci, necurmat prin credință în Domnul Iisus Mântuitorul nostru și vom învinge toate greutățile din călătoria noastră. Cel ce știe să rabde în liniște și să iubească în tăcere și smerenie, câștigă biruințe și aduce roade frumoase pe ogorul lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 13 din 1 Corinteni 7, ni se dă următorul îndemn. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Urmașul Domnului Isus Hristos nu trebuie să se despartă de nimeni afară de păcat și de Duhul străin de Dumnezeu care i-ar robi inima. În libertatea și dragostea lui, el poate să se apropie de orice om ca să-l ajute, chiar dacă el, omul, ar fi socotit cel mai păcătos. Cu atât mai mult nu trebuie să se despartă credinciosul de soțul necredincios, dacă acesta dorește să trăiască împreună mai departe. Ca și despre bărbatul credincios, Pavel scrie și despre femeia credincioasă, să nu se despartă de tovarășul cu care poartă jugul căsniciei, dacă el dorește să trăiască mai departe cu ea. Nu numai că nu trebuie să scadă, dragostea față de soțul necredincios, ci trebuie din să crească pentru a-l atrage și pe el spre Domnul Isus Mântuitorul. Dacă focul dragostei arde cu adevărat și necurmat pe altarul familiei din partea soției credincioase, nu se poate să nu se dezghețe și soțul necredincios chiar dacă ar fi îngropat într-un munte de gheață. Puterea focului e mai mare decât puterea gheții dacă este întreținut zilnic. În lupta ei, dragostea n-a fost învinsă niciodată. Adevărul și dragostea vor birui totdeauna pentru că Dumnezeu este adevăr și dragoste și pe Dumnezeu nimeni nu l-a biruit și nu-l va putea birui vreodată. În capitolul 7 la 1 Corinteni unde suntem, la versetul 14, Apostolul Pavel, prin Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, dă următoarea lămurire. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, altmitrelea copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Iubiți ascultători, versetul acesta presupune o explicație puțin mai prelungită. Trebuie mai întâi de toate să stabilim exact sau aproximativ exact, pe măsura luminii pe care o avem, ce înseamnă sfânt sau sfințit. Și după ce înțelegem întrucâtva ce înseamnă sfânt sau sfințit, putem să găsim o interpretare mai apropiată de adevăr a versetului acestuia. Nu trebuie să vă mirați că am spus mai apropiată de adevăr, deoarece adevărul desăvârșit și de plin nu-l putem noi încă cuprinde. Spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12, unde cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom ajunge și noi cărând cu meditațiile, spune el acolo, deci Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Este vorba aici despre felul de cunoaștere pe care îl vom avea atunci când eliberați de tot ceea ce este pământesc în noi, vom ajunge sus în cerul lui Dumnezeu, și vom fi pentru tot de una cu el. Iubiți ascultători, am ajuns acum la încheierea programului lecțiunii C047 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze gândurile pe care le-am ascultat să ne dea lumina Lui, lumina Duhului Său cel Sfânt în înțelegerea lor și apoi puterea Duhului Său cel Sfânt în transpunerea lor în viață, în trăirea lor. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care se deschid să primească binecuvântările Lui veșnice și minunate, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Isus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. și să-ți sprijin Joy